ceea vă vestesc eu. Ce facem noi când străbatem cetățile lumii? Ce ne preocupă, în primul rând? E adevărat că avem multe probleme pământești, multe treburi arzătoare care țin de viața aceasta trecătoare, dar cel din tâi gând pentru noi, și Domnului Isus. Trebuie să fie gândul care îl ardea pe Sfântul Apostol Pavel să cunoască adevărul despre lucruri și despre oameni și apoi să vestească semenilor pe Hristos, adevăratul mântuitor. Un înțelept montain spunea, existăm doar pentru a căuta adevărul, iar ca să cauți adevărul pentru ca să-l cunoști și să-l trăiești, trebuie să stăruiești în căutare fiind gata de jertfă. Mai întâi trebuie să cunoști adevărul despre starea ta. Deci să încep cu tine, căci numai așa dovedești că ești un adevărat căutător al adevărului. Zice un proverb românesc, ca să cunoști ceea ce ești, trebuie mai întâi să cunoști ceea ce trebuie să fii. Mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi. Numai când te uiți de aproape, când cercetezi în amănunt, cunoști adevărul. La ce se închină lumea? Dar tu, dragul meu, la ce te închini? Ca să fii pe deplin lămurit, trebuie să cercetezi de aproape și lumea și pe tine în lumina cuvântului scris al lui Dumnezeu. O caracteristică a veacului în care trăim este superficialitatea, privirea la suprafață a lucrurilor, a oamenilor și a stărilor. Cetățile, așezările oamenilor sunt pline de lucruri făcute de ei, la care se închină cu scopul de a găsi mântuirea și fericirea. Așa a fost întotdeauna. Dumnezeu însă vrea să ne smulgă din ceea ce suntem sau putem face noi ca să ne ducă în lucrurile făcute de El. Acelea dau mântuirea și fericirea adevărată. Printre lucrurile făcute de oameni, slujitorul lui Dumnezeu trebuie să descopere lucrurile făcute de ei, care țin de Dumnezeul cel nevăzut și necunoscut și să pornească de aici să le vestească adevărul mântuirii. Sfântul Pavel citea pe altarele din Atena nume ca acestea, Palas Atena, Bacus, Hermes, Afrodita, etc. În apropierea Areopagului, el vede încă un altar cu inscripția unui Dumnezeu necunoscut. Mișcat în duhul său de această inscripție, a văzut în ea o portiță prin care putea să intre ca să-și înceapă lucrarea în fața acestor oameni învățați care, cu toată învățătura lor, nu cunoșteau adevărul despre Dumnezeul adevărat. Omul învățat este numai cel care cunoaște adevărul. Ca să înțelegem marele rost al cunoașterii, dăm mai jos câteva proverbe care ne vor ajuta în privința aceasta. A cunoaște înseamnă a gândi, spune un înțelept, iar a gândi înseamnă a te întreba și a ți răspunde. Înainte de a cunoaște, nu lăuda și nu critica, proverb italian. Plantele cunoașterii trebuie stropite cu lacrimi, proverb indian. Cunoașterea e o comoară, dar practica e cheia ei, proverb englez. Zelul fără cunoaștere e foc fără lumină, proverb englez. Cine cunoaște, știe să prețuiască, proverb albanez. Omul este dușmanul lucrului pe care nu-l cunoaște, proverb turcesc. Floarea până nu pui la nas, nu cunoști ce miros are, proverb românesc. Am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Când inima ți arde pentru Hristos oriunde te-ai afla, cauți un fir de care să legi chemarea ta pe pământ, credinciosule, fratele meu, adică să le mărturisești oamenilor pe Hristos Mântuitorul. Printre multe altare pe lângă care treci, adică lucruri la care lumea își închină timpul și viața, vei descoperi și un altar pe care scrie ceva de dincolo de lucrurile fizice. Folosește-te de acest lucru, așa a făcut Marele Pavel, el să ne fie în privința aceasta o pildă. Unui Dumnezeu necunoscut În original și în alte traduceri scrie astfel, necunoscutului Dumnezeu, deci un articol hotărât. Prin necunoscutului Dumnezeu se înțelege limpede Dumnezeu adevărat, necunoscut de mintea omului firesc, rob al păcatului. Numai omul care prin credință și pocăință a ajuns la nașterea din nou poate să cunoască pe Dumnezeu în adevărată cunoaștere care este viață veșnică. Învățătorul creștin din secolul III, Clement Alexandrinul spunea Rămâne deci că numai prin harul dumnezeiesc și numai prin cuvântul născut din el putem gândi necunoscutul. Grecii de atunci se întemeiau pe presupuneri, dar presupunerea nu este adevăr și nefiind adevăr, nu poate să-ți dea viață și odihnă. Marele poet indian, Rabindranath Tagore, vorbea despre Dumnezeu ca de marea cunoștință care stă la temelia Universului. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu." În nesiguranța cunoașterii lor și de teamă să nu supere pe vreun zeu care ar exista și ei nu-l cunosc, grecii de odinioară au ridicat un altar unui Dumnezeu necunoscut. De fapt, altarul acesta nu era altarul Dumnezeului cel adevărat, ci altarul necunoașterii lor. De aceea Sfântul Apostol Pavel n-a lăudat altarul și n-a vrut să identifice pe Dumnezeul cel adevărat cu Dumnezeul necunoscut închipuit de acești filozofi păgâni, nu, ci el ia inscripția aceasta ca un argument că există un Dumnezeu adevărat pe care ei nu-l cunosc. Vorbirea aceasta se aseamănă cu ceea ce spunea Domnul Isus femeii samaritence la fântâna lui Iacov: Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Pe acest Dumnezeu l-a propovăduit Sfântul Apostol Pavel grecilor de atunci. Ca să propovăduiești pe Dumnezeu, trebuie mai întâi să-l cunoști așa cum este. El nu este Dumnezeul vreunui popor, sau al vreunei religii, sau al vreunei clase sociale. El este deasupra acestora și cheamă pe oameni la El, prin Isus Hristos, Fiul Său, pe care l-a dat ca jertfă pentru mântuirea lor. Cunoașterea lui Dumnezeu te duce la asemănarea cu El. Doamne, tu nu mai făcut. Soare, floare, ia a stăcut, Ci din tine mai zidit, Om cu chipul tău slăvit. Grai și minte tu mi-ai dat, Duhemnat mi-ai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 Sfântul Pavel a înălțat pur și simplu, puternic și fără ocol în fața acestor înțelepci ai lumii pe Dumnezeul cel adevărat care a făcut lumea cu tot ce este în ea, arătându-l ca pe singurul domn al cerului și al pământului. Prin această înălțare, el năruia indirect întreg politeismul, toți zeii. Ce tactică minunată! El nu se lupta cu morile de vânt, ci lovea în plin pe vrăjmașul ascuns în dosul acestor rătăciri. Filozofii greci aveau concepții diferite despre Dumnezeu. Spre exemplu, Platon considera pe Dumnezeu nu ca pe creator, ci numai ca pe un înduitori al materiei care exista dinainte. Deci, după acest filozof, Dumnezeu și materia au fost din veșnicii împreună, au coexistat. Aristotel nu îl distinge de lume, iar Epictet presupune o lume veșnică formată prin întâmplare pe când stoicii afirmau că Dumnezeu e numai sufletul ei, organizatorul, iar nu creatorul ei. Clar și precis, Pavel răstoarnă fabulele filozofilor cărora li se părea creațiunea datorită unui singur zeu ca fiind ceva foarte ciudat. Astăzi adevăratul creștin, după darul pe care l-a primit, trebuie să mărturisească tot timpul, cu viața, cu gura și cu toate mijloacele pe care le are, pe Dumnezeu, singurul creator al lumii văzute și nevăzute și pe Fiul Său, Isus Hristos, care prin jert de pe cruce s-a făcut Mântuitorul lumii. A fi creștin înseamnă mărturisitor al lui Dumnezeu și al lui Isus Hristos și, fiind locul potrivit aici, aducem câteva dovezi despre credința în Dumnezeu, creatorul cerului și al pământului. Cauza fără efect nu există, spunea didro, dar nici efect fără cauză. Universul fizic și spiritual sunt efecte ale unei singure cauze, Dumnezeu. Cauza este dovedită prin efect, spunea Descartes. Fără îndoială, sublindează Durkheim, efectul nu poate exista fără cauza sa, dar și aceasta, la rândul ei, are nevoie de efectul său. Sir James Jeans, un mare astronom, spunea Universul începe să arate mai mult ca o mare gândire decât ca o mare mașină. Mintea nu mai apare ca un intrus accidental în domeniul materiei. Începem să suspectăm că ar trebui mai degrabă să o salutăm ca pe creatorul și conducătorul domeniului materiei. Firește că nu mințile noastre individuale, ci mintea în care atomii din care au crescut mințile fiecăruia dintre noi existau ca gânduri. Descoperim că universul dă dovezile existenței unei puteri de proiectare și conducere care are ceva comun cu mințile noastre individuale. Noi nu suntem atât de străini în univers după cum am gândit la început. Chand profesor de astrofizică la Universitatea din Toronto, a spus N-am niciun fel de șovăială să afirm că cel puțin 90% din astronomi au ajuns la concluzia că universul nu este rezultatul vreunei legi oarbe, ci că el este condus de o mare inteligență. Werner Simons, renumit tehnician, subliniază. Cu cât pătrundem mai mult în sfera forțelor astronomice ale naturii, care sunt reglate de legi veșnice, neclintite, ascunse de înțelegerea noastră completă printr-un văl gros, cu atât suntem împinși mai mult spre umilință, cu atât mai mică apare cunoștința noastră de abia din acest izvor nesecat al științei și al cunoștinței. Și în aceeași măsură crește admirația noastră față de infinita înțelepciune coordonatoare care pătrunde prin întreaga creațiune. Fizicianul Arei, descoperitorul apei grele, a scris Nici una dintre teoriile despre originea lumii nu este valabilă fără presupunerea unei minuni. Luther a spus Nimic nu este mic fără ca Dumnezeu să fie încă mai mic. Nimic nu este mare fără ca Dumnezeu să fie și mai mare. Nimic nu este scurt fără ca Dumnezeu să fie și mai scurt. Nimic nu este lung fără ca Dumnezeu să fie încă și mai lung. Nimic nu este lat fără ca Dumnezeu să fie și mai lat. Nimic nu este gust, fără ca Dumnezeu să fie și mai îngust. Nimeni nu poate fi o ființă mai prezentă și mai centrală decât Dumnezeu cu puterea Lui. Cu cât o ființă este mai fină, cu atât revarsă cuvântări mai mari, ea însăși rămânând de numbră. Este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Iată un adevăr limpede și puternic pe care trebuie să-l știe orice credincios și să-l mărturisească fără teamă, așa cum l-a mărturisit și Marele Pavel în inima lumii plină de idoli, adică Atena, de pe cea mai înaltă tribună a ei, în mijlocul Areopagului. Prin cuvintele de mai sus, el a aruncat o bombă asupra mărețelor temple din fața lui, dar și în păgânismul cu mască de creștinism de mai târziu. Sfântul Apostol Pavel a fost cel din și cel mai mare iconoclast din istoria Bisericii lui Hristos. De fapt, iconoclaștii, luptătorii împotriva chipurilor cioplite și a icoanelor, au început cu Moise, care a prefăcut în pulbere vițelul de aur, miniatura zeului egiptean Apis cu chip de bou. Cine a ajuns la cunoașterea adevărului nu se mai teme de oameni ci îl mărturisește tot timpul. În nicio lucrare făcută de om nu locuiește Dumnezeu. Despre mireasa din cântarea cântărilor, citim că ea a căutat pe iubitul inimii ei pe ulițele și în piețele cetății. Cetatea este lucrarea omului, dar nu l-a găsit. După ce a ieșit din cetate, a găsit pe iubitul inimii. Dacă umbli să cauți pe Hristos în cetățile și templele făcute de mâna omului, îl cauți în zadar, căci nu-l vei găsi. El se află dincolo de orice poartă pământească, iar cine îl dorește să iasă la el. A căuta pe Domnul înseamnă a căuta felul său, adevărul său. Cine îl caută așa îl găsește. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Templul din vechiul legământ era o icoană al templului noului legământ, adică biserica lui Hristos. În nou legământ nu mai sunt temple zidite de mâini omenești. Zice fericitul Augustin, venind Hristos, nu mai sunt necesare tipurile. Tertulian zice, niciodată umbra nu există înaintea corpurilor, nici copia nu precede originalul. Templul noului legământ e zidit de Dumnezeu din pietre vii și fiecare piatră vie este lucrarea lui, fiecare creștin adevărat. Când e vorba de Dumnezeu, zice fericitul Augustin, trebuie să gonești din gândul tău și să fugi de tot ce poate trezi ideea unei asemănări trupești. Creștinismul adevărat, Biserica lui Hristos, este numai cum arată Noul Testament pe paginile sale. Așa era la început. Teologul ortodox, preotul profesor Ene Braniș, te scrie limpede, cităm În tot cursul primelor trei viacuri, Cultul bisericii nu s-a dezvoltat din pricina prigoanelor și a rămas la simplitatea și puținătatea formelor externe de până aici, adică cele de pe timpul apostolilor. Către sfârșitul acestei epoci, secolul III, apar cele din tâi încercări de a sistematiza și reglementa rânduia la serviciilor divine. La sinoadele ecumenice din Efes, anul 431 și Calcedon, 451. Se pun bazele dogmei mariologice, stabilind atributele de a fecioară și născătoare de Dumnezeu ale Maicii Domnului. Am citat din studii teologice 1963. Alt teolog ortodox, preot profesor Ioan Rămureanu scrie După înălțarea Domnului Hristos la ceruri, primii creștini s-au oferit să facă chipuri sau icoane ale persoanelor sfinte de teama căderii în idolatrie.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 este contra legii de a avea în temple, icoane sau tablouri sau orice reprezentare de ființe vii. Tacitus, istoric latin, care a trăit undeva în jurul anului 120 după Hristos, a scris Iudeii nu pun niciun fel de chipuri în orașele lor. Ei nu au niciun fel de statui pentru a lăuda pe regii lor, nici pentru a onora pe cezari. Preot profesor Ioan Rămureanu scrie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 Gândul curat și conștiința sănătoasă sunt cele mai bune jertfe care îi se pot aduce. Dumnezeul pe care îl adorăm noi nu-l arătăm, căci nu-l vedem și de aceea îl credem, pentru că suntem liberi să-l simțim fără să-l putem vedea. Nu-l vedem noi în faptele lui? Aristide din Atena, care a trăit în secolul II, filozof grec despre care fericitul Ieronim a scris foarte elocvent și ucenica lui Hristos sub vechea-i haină.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 Tertulian, scritor latin, care a trăit în jurul anului 240, a spus Dacă Dumnezeu interzice să se facă orice reprezentare, cu atât mai mult interzice reprezentarea chipului său. Autorul adevărului nu iubește ceea ce este fals. Tot ce se plăsmuiește în ochii lui este o falsificare. Clement Alexandrinul, care a trăit în jurul anului 215, învățător creștin, pune de asemenea în lumină măreția, infinitatea și spiritualitatea unui Dumnezeu care depășește orice reprezentare materială. El a scris că cicoana lui Dumnezeu este logosul divin și omul împărătesc cel fără păcat, iar chipul omenesc al icoanei lui Dumnezeu este mintea. Și tot el continua, a venera ființa spirituală prin materie, înseamnă a o necinsti, pentru că o pricep prin simțuri, nu prin credință. Oare nu este frumos și drept să nu circumscriem într-un loc oarecare pe cel care-i fără margini și nici să cuprindem în temple făcute de mâini omenești pe cel care cuprinde toate? Care lucru ieșit din mâna cioplitorilor de lemn, a cioplitorilor în piatră și din meseria unui lucrător poate ieși un sfânt?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 Iar el le răspunde astfel, nu fugim de statui și de temple, dar ne rușinăm să zidim dăruitorului întregii vieți temple neînsuflețite și moarte. Zice el mai departe, e lucru nebunesc nu numai să te închini, ci și să lași să se înțeleagă de cei mai mulți că tu ai face așa ceva de dragul mulțimilor, căci în sufletul celor ce cinstesc pe Dumnezeu cu toate evlavia nu se găsește niciun loc pentru minciună. De aceea noi ne ferim să ne închinăm la chipuri cioplite. Noi nu credem că chipurile cioplite ar putea reproduce înfățișarea lui Dumnezeu, deoarece este cu neputință să reproduci și să redai o ființă care este nevăzută și lipsită de trup. Pe Dumnezeu cel fără de trup și invizibil nu-L putem mărgini în spațiu. În aceeași lucrare el scrie, oare la creștini sufletul omului drept nu-i un altar? Jertfele cele adevărate, miresmele cele adevărate, nu-s rugăciunile ce se înalță dintr-o inimă curată? Statuile plăcute Domnului, nu-s virtuțile al căror model îl găsim în cel din tine născut al oricărei făpturi? Arnobiu de Sica, scriitor latin care a trăit în jurul anului 330, a scris Pe Dumnezeu nu îl delimitează nicio formă corporală, nu îl delimitează o circumscriere. Lactanțiu, care a trăit în jurul anului 320, a scris și el Ce sunt templele ce vor să fie altarele și însăși statuile, decât monumente ale morților sau ale celor absenți? Ioan Rămureanu a scris În biserica primară nu se poate vorbi despre reprezentarea chipului mântuitorului. Creștinii din primele secole s-au oferit să înfățișeze sau să picteze chipul lui Hristos. Ei trăiau în permanenta prezență spirituală a lui Hristos și mult timp n-au simțit necesitatea unei reprezentări plastice exterioare a Mântuitorului. Dacă în vechiul legământ Dumnezeu a dat porunci precise cu privire la rânduiala religioasă, cortul cu toate ale lui, legea preoției, legea jertfelor, legea sărbătorilor, etc., pentru ca poporul să știe ce are de făcut, fără să adauge și fără să scoată nimic, cu atât mai mult, în nou legământ a lăsat o rânduială scrisă prin Sfinții Apostoli, din care omul nu trebuie să scoată și la care omul nu trebuie să adauge ceva. Cine face lucrul acesta să vârșește un mare păcat, stricarea cuvântului lui Dumnezeu, pentru care va da socoteală în ziua judecății. Nu dăm dreptate jocoritorului Volter în ce a scris el împotriva Bibliei, totuși menționăm un adevăr pe care l-a remarcat el când a vorbit despre riturile din creștinism.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 Creștinismul de acum, din potrivă, este total diferit față de religia lui Isus. Niciuna din sărbători n-a fost instituită de Isus. Am citat din Dialoguri și Anchete Filozofice, pagina 151, Editura Univers București 1985. Preotul profesor dr. Ioan Bria scrie limpede. Cel care a fixat teologia icoanei în forma ei clasică a fost Sfântul Ioan Damaschin în jurul anului 750. Sinodul al 7 lea ecumenic fixează învățătura ortodoxă despre reprezentarea iconografică a lui Hristos, Maicii Domnului, Îngerilor și Sfinților. Am citat din Dicționar de Teologie Ortodoxă, pagina 202, București 1981. Dumnezeu nu locuiește în nimic din ceea ce a putut face mâna omului.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 Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianul la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la versetul 22 la versetul 24. Doamne, tu nu mai făcut, soare, floare, i-a ci din tine mai zivă. Om cu tipul tău slăvit Grai și minte tu mi-ai dat Dumnezeu-n mi alt Ca să-ți cânt în așa se fiu doresc, Cum mai ai plănuit ceresc, Azi și mâine și-n veci, Ție să-ți fac bucurii, Chipul tău cel mai Vreau să-l port cu adevărat Ca să-ți schiri tînflăcă